Mi történt? Faggattam. Miért áll romokban a félapátság? Nem lett volna szabad elrejtenünk a tudást. Az vezetett minden rosszhoz a titkolózás és a gyarló kíváncsiság. Siránkozott. Hét eszendeljét történt, de mintha már egy örök valóság is eltelt volna azóta.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 Mihály testvér erre düveg Dehogy a tűzrészben, dehogy! kiabálta az öklét rázva. Olyan élesen láttam akár a sas! Harminc év sem tudta kikezdeni a látásomat a szkriptóriumban, betűk fölé görgyedve a félhomályban, Csak épp nyaranként elszokott szokott kapni a nyavaja, olyankor taknyomnyálam összefolyik a szeme, pedig úgy viszket, mintha lángra gyúlt volna.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 az egykori szkriptórium romos épületét.